Se agenció un radiocasete eh? y no para de poner esa música. En fin, si quiere podía... alta. Martxan da Irolegratiearen albistegia, Garrasika. Astero, asteleen, asteazken eta ostireletan, iluntzeko 9:00tik 1030 Gurekin harremanetan jartzeko, deitu beratzi lau, lau ogeita bat, iruro ogeita amar, telefonora. Edo bidali e-mail bat, garrasika.info, abildua gmail.com Garrasika, entzun, hausnartu eta parte hartu! Zure komunikazioarekin inkomunikazioarekin nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo keskatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau bat, saspi 060 telefonora, edo bidali e-mailuat garrasika.info abildua gmail.com eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik amar terdiak garde. GARRASIKA! GARRASIKA! TASKERO PARTIMOS ATOMOS LOS FDN EN EL MEGAFONO LUJENDO ALMAR XIMON XIMON LOS FATNIKOS KAIENDO DESDE EL CIELO ZTE AÑAL PATNIKO JO TENGO UN PALPITO SIZTA ESKO DECNIKO NORMAL EN EZTE mundo... GAUGON GUZTIOI GAUBECO BEDERATZIAK ETA SEI minutu DIRA GAOR MARTSUAREN HOGAITAMAIKA AZTELEENA ETA AUZEDA GARRASIKA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 Plono en la piscina y me recromina la piel Plomo que se hunde y yo me hundo con él Y ni tan mal, la puta superficie es farsa Aquí sí. en el norte acojonamos al sol Y siempre llueve esa chanda Estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver que salen Salen canciones primaverales sobre playas y navajas Puñales y paisajes y Panam, Battle de los que van, de busco fan Borra aquellos planes, hoy te tocan filar sam. Amanece en el frío norte, funky radial En el dial y en el gazná te pacharán de fabulao Unión filial, camarada, operan fábricas lejos de radars Una voz reclama al manifiesto dada Llámenlo en nueva tribu urbana, mamás, más media y más, más, más Duermen más, en chosnas, Silencio al entrar, vengo de sarco como en barra en bar Vengo de farra con la tribu que dispara rap Sálvese quien pueda, que pague el que deba Saquen la cupela, vamos a flotar al mar de mi bodega ya Ya me same y estoy a mil revoluciones por mí noto su bola de adrenalina en parti esquema la pizza no quiero dormir la noche es joven aún no sé fin quiero ir ver venir desde aquí como el futuro se degrada yo soy más feliz cada día más libre desde ese uno más y al final me da igual lo que ellos piensen si sé que solo yo puedo comprenderme y es que miro gato todo todo lo que se mira siempre habrá leyes que me Badakizue, garrasika, irora erratiko, irratxailo kontrainformatiboa dela, eta asteleen lehen, azte azken eta hostilalero, nilunteko bederatzetatik amarte erdietara aurkezten dizue gula. Gaurkoan apurtxu alderan dagoa sigara, eta gainera, bueno, orain dike gauza denak berelekuan jarri gabe, ba, kontrolatuko zeinaten ez, ba, aurreko irratxailoa ere, egon delako eta bueno, aurrek demora apurtxu bat gutxiago estendigu dena azteko bainalare, hemen txagode. Non sentire bene il megafono, scarico, addosso ando, non sentire bene il megafono, scendo anch'io, ci vuole, cadendo che sento stare pallico, pallico FMko ko egun dazazpi puntu bosta dao, bilola irrati librea, eta bueno, ba, gaurkoan gauza e, mordoare dakartsagu, azteko, ba, elkarsketatxo bat izango dugu, irratxaioa zita bereala, e, joan den astean e, atxilotua izan zen, e, itxu baltze usoko kidearekin, inogo Fernande de Martikorena kidearekin, e, martxoaren iruko iztiluen harira, Ba, txilotu zuten eta kargu, kargu ekin naske utzi zuten ere, pasadan astean bertan. Bueno, bera kasetaria da ere, perri e, komunikazioan aditua eta bueno, ba, kontatu kodigo purtsu bat gainetik. Ba, Zer gaitik eta zek kutxu sumatzen dion berak guzti honi. Baita ere... Abortatzeko eskubidearen aldeko plataformako kide bat izango dugu hemen irore erratian, eta, ba, bueno, ba, arumatean, e, iruñan dagoen manifestaldi nazionala, gehi, bueno, ba, e, abortuaren e, legearen inguruan itsegingo dugu, eta, beti desala, ba, albizte mordoa, gaurko garrasik honetan. Beti bezala komentatuko dizuegu, gurekin harremanetan jartzeko moduak, ba, telefonoz ditu nahi badu zue, bederatxila, olago gaita bat, iruro gaita mariruro gait zenbakian aurkituko gaituzue eta bestela hiru barra irola webgunean, entzun dezakezue irratxaio guztiak, entzun zenean baitere, eta irratxaio guztien informazioa aurkitu. Batakizue, gustatzen zaigula, irratxaio guztien artean egitea, Eta horretarako, ba, gurekin kontaktuan jartzeko zuen eragile sozialek egindako lana bidaltzeko, elkarrezetaren bat lotzeko, edo, edo zein informazio guri elarazteko, garrasika.info abildua gmail.com, e, web, web parkatu e-mail elbidera, irazte zakezu, eh? De atrás me llamo ni testigo de lo que escribo en mi blog fino el sol como una lámpara y el mar como un colsor de frío dibujaba mano ya lo hago con mi bombo bo, que en cada párra escribo con sudor por amor al al calor de la noche al color de la paleta en mi vida anterior fui profe ahora profeta y bombo de corte con la receta de quitarte completa al bajón de cortés soy nervioso porque tengo obias manías le doy vueltas a mi coco diciendo telías el día a día duro, mucho curro y poca pasta Pero zurro mientras estabas en tu gris hegemonía Y no soy tan corriente, lo sé Vuelo en mi cometa mientras tú ensayas tu pose Tengo otros enfoques y otra forma de ver Alrededor hay mucho vivo y pero poco rapper Joder, voy a apagar el móvil a ver cuánto aguanto A cerrar los ojos, a dejar de gritar alto Ya estoy más tranquilo, pero el ruido mundanal de excavadoras Me hace perder el hilo y volver a euforia La línea divisoria entre tú y yo Es que tú te estancas y yo fluyo La base de Moe para mi es un orgullo Hacer knack, knack, knack ina la puerta de mi estudio Ya que no tengo la plata que necesito Y solo sueño no dormir un rato más Solo me pico con los ritmos y subir si al cielo es superstición Es un alivio la lluvia o es una maldición Nada, nada que me llame la atención Solo las palas, palas esa jodida depresión La mala racha final llegó para enterrar a todos Te montas en su tren, dejo de en vivo No seas mobo, yo chupin, Se te vuela el bombín, hate a mi cada 80 días, se recetan 4 de tirodril. Estoy aquí por el mic, estoy aquí por tineran, 4 cosas que valgan la pena, el resto vuela. Hay amigos y colegas claro, como tronos de oro y de barro, pero cuantos, cuantos demasiado, cuando suficiente. Tienes el que dicta que... Bueno, bada kisuere, naskera el día, talde bat, a orkesten dizuegula eta talde horren musikarekin egiten dugula irratza y agorkoan ir a la etapa de recalde eh? uso taco laune coseción de eh? fenómenos de la naturaleza tal de arequín drogas duras y rock and roll disco arequín Eta, está bueno me a... espero tu gusto gusto pues, con enaipua una mellegia horrek ez du entzun amaioa taingutea es un san disuegu mesala gara el carresquetavatekin susenean eta ba orkespencho bateengo isuegu gure lagunarekin el baino lehen eta pasaden astean atxilotua izan baitzen inigo fernandez de marticorena eta bueno ba kide hau e, ukaberry.neteko kasetaria uriola.info kasetaria ba rrecomunicacion alandua ba, eta ditua, eta, ba, bueno, emartxoaren iruan Bilbon sortu ziren istiluen arira, FMI eta, bueno, Forum Global horren e, aurkako ba, ba, protestetan sortu ziren iztiluen arira atxilotu ezan zen. E, berak kontatuko dugu, apurtxu bat zea arrazoi dituen berak, ba, lasa iagoteko eta zein kutxu somatzen dion atxiloketa goni. Se os erichoite pasada rúa tailo rúa sinasubave suabelanche de regaldena si se con escolpes si caste en bicile que ha idaster tarine ureraler de nacachean torrera nerea calboa la cunacure ani sene maiteak fpebre nrkr suakea ni son trebe a caracudea curtira arte susura de nasuraldea sus arena la defensa que les coda un farreska esta sigurando ix ser dencuda tapaquea aspaldeixamekiire gicheko indicatu barnean bedi nirekea do asulebi Dietar alaztana, milak arazateko Beren angara baita gureak ere Gure gudazoena modioaren ondorio Zentsu da izen, malko guzti gengainetik Gale guztietatik ora, erre bidetik otxean Txakuren saunka kalboan bai Era gospenik ez, gertu neska gerdu zinegin Iberetiprez, ostiaria izmotel Maltzurkeria kutxiozu profesionalei Ta oderkiak ere Temen zure taldea Bota zure dizkak sakarrontxira ta entzun Dengo ekin, arremanetan gaude Zeruko gintxak lortu, la furtuta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, entzun, bakar batean zedera Bueno, daukagu telefonoaren beste aldean Gaurko lehenengo elkarrizketatua, el Gabon, Iñigo Gabon Bueno, eh, lehen dabizi, eh, galdetzean hola ezea zelan zauden ba, Pasan azteko batxiroketaren ostean Bueno, ni ondo eta lasa llegia zonda Oso, hondo, bueno, e, komentatzen egon gara purtsu bat egoera, baina igual e, zu kontatzen madiguzu, zelan hasi zen guztia ez, e, atxiloketa, eta, bueno, ze zuetxetik ateratzen ari zinen? Bai, bueno, izan zen, e, azte azken ean, e, uherdi aldera, e, eskailerak jaizten ari nintzan, eta horra atarian e, zegoen egun e, daugei bat kiloko morrosko bat, E, beharsu errumaniarraren e, itxurarekin baina claro. denengo momentu horretan pentsatu eban errumaniara esala eta bueno, batarreko ze oso e, etor sitekla eta efek e, erantzaren plakatera galdeusiaania haio Fernando de Marikona nintzen baiet identifikkatzeko gauza guzti ikusteko eta... Atxilotuta, atxilotuta nengoela, ba, kaliztijoak eta kalteak zirelata. Hor e, baleneko momentuan e, ia atxilotze agindua zeukan galdetunion eta hori da gerora izango zaiak esan duen resistentzia e, erakutsi nebala edo. Ba, hori e, agindua eskatu eta eh lurrera botasiadaan bera eta sartu izan beste ertzain bat biak eta, bi aktzaldeskantzita eta eskumuturra biurritu eta soka batez e, bi eskuak elotu ostean ba haietako batek esan sidan argi eta garbi jo soy ertzaina eta tengo aquí en quiero cuando quiero y donde quiero or eh, onginan, gero beste ordu laurden bat edo itxoiten e, e autoa etorteko, horretan eramand dituen e, negurira bertan e, ba bueno, ba, bilustu eta horrelako e, jokaerak eta handik ordu batzuetara eramand dituen e, deuztula. Bai komisaldegi batean sinbestean, ba e, euskereikiko eta euskaldunon hizkuntza e, e, eskubideekiko begirunea 0. Eta hori baita ere, ba, bueno, komentatu behar da, eh, ez da kitabibiez, eh, egun horretan interesea eh, ondienan idealet ziloketarekin, bazan eh, albiztea, eh, komunikabidetan agertzea, eta gero zeiatzea legalki, denea laginak eh, hartzea. Bai hori irakurri alizan genuen ezta, eh, bueno, eh, modu ezberdinetan edo eskatuzi zutela zuk euk eh, egin bai, bueno, e, bere ez edozein atzilotuke dekon eskubidea da, eta artean e, e, agindua e, e, ez dagoenik, baina normalean e, jendearen esjakintasunaz e, baliatzen dire, ba, behartzeko, bai, atzmarkak eta e, azken boda da hontan, bai, hartzentak dekon e, ADN edo DNA laginen e, bankua osatzeko. Bai, uko egin nion, e, horre zanziaten zaiatuko zirela e, bai ala bai e, egin arazten, ba, epa ileren agindua dela medio, baina agindu hori inoiz esanen du. Horrek ez du esan nahi, ba, beraien dependentsietan edo hotellean egon naizenez, zenez, hainbate gauza ukta, ba, alegalki edo hartu ez dutenik. Bueno, eh, eusko kontatu distribuio igual asteko, eh, bueno, es atendute, hori martxoaren 3 Bilbon egon ziren, ba, mobilizazioetan sortu ziren istiluen ondorioz baso dela su achilotutata horida leporatzen di sutena, eh, gukira kurrialesan genuen, ba bai, eh, abokatuaren bitartez lortutako informazioa eta zurekin egon eta gero, zu egun horretan, bueno, e, ezinela estabiluen egon ere. E Hori da, e, banenguen nire herrian, e, Bilbotik amal hau kilometrotara dagoena, baina hala ere badago ertzain bat, esaten duena amal metrotara identifikatzeko gauza izan zala. E, ez dakite zehazki. E, errakuntza bat izan daiteken, Fde honez eginda, hala oso Fede txarrez e, egindako, ba, bueno, ba gogoratu behar dugu gaur izan dutela Eusko Legebiltzarrean Beltxarrean iztilua buruzko saioa eta saio horretarako bairu atxilotu, atxilotu gehiagorekin eta nola baita e, ikerkuntza bateko irudiarekin haiegatzeko e, asmoa izan da hori guztia. Eh, ez dakit iguale, eh, bueno, eh, bezu gainera en ain, lasaitasunadiera siduso eta bueno a e, su bezala estando su mesa bilbon segunda etapa e, beste vuelta bate mate madiego erari eta eta e, muntaya ba, zerbait va ser bait villat madiego su kusteduzu va ba, bueno herrikoia izana, e, egin izanak eta igual eh sirikatu izanak ere izan desakela arras izan daiteke la raso irik edo achilo ketau medio izateko? Bueno, eh, ezin dut eh, eskua zuaren gainean jarri, baina eh, hori da zualtzen dan hipotezietako bat. Hain zuzen ere, mm, eh, ez dut eh, ondinoa zikertzen, ba, ni zaldatzen eh, nauen, eh, ertsainaren eh, plakazenbakia beste afera batzuetan rondan edo, E, nik e, hainbatetan e, ertzaini ateratako erretratuen e, artean e, dagoen, ba, askotan, e, beste pertsona batzuen e, e, eskubideak e, urratzen, bai, oldartzen e, zaizkiela edo e, beste afera batzuetan. Eta ez daztu da beharrere azken bola honetan, bai, ateakideki, bai, topatu.info, eta bai, beste herri komunikabideen aurkako... Saioak e, e, e, izaten ari direla orduan horretan e, ezin dut momentu honetan e, kokatu, baina e, hipotesi hori baztertzeko aukera ere ba, e, ezin dute egin besterik gabe.: No, eta txiloketaren ari eta ze, bueno, e, kargu, kargu pean atera zinen, e, askatasun askatasunean baina, baina kargoak e, eskatzen zit ezta. Bai, zuzen ere eskatzen bidatena e, da e, kalistijoak eta kalteak. gogora dezagun, e, bere garaian e, bilboko udalak, e, aseuru etxeak eta horrelakoek, e, troikaren e, etorreera gaitik e, mandako erantzunaren kalteak eun mila eurotan e, baloratzen mm -hmm. zituztela, eta hoin imaginatzen dute bankuei, E, ordaintzeko biktima bila ari didela ordu ma bueno ba, imaginatzen dute un mila euroiek e, tokatejan e, hainbat atzilotu den artean no, e, e, ordaintzean nahi izango dutela nazeta e, e, biktimak edo izan hori ba, bbudea, santander eta horrela erakundeak Gero, bueno, baita ere esan behar da, es, naiz eta, bueno, e, atxiloketaren egunean bertan eta urrengo egunetan, bai herriko e, jendeak, ba, bueno, e, elkartasuna diarazteko mobilizazio ezberdinak egin zituela, bai eta, bueno, bazuke urteetan zehar e, lan egin duzun eragilek ere, hori ba, e, bai babesa eta eta zure jarrera goraipatu dutela. E, Kasu hauetan ere garrantzitsua, es, e, enideak eta lagunak, ba, bueno, lasaiago egoteko jendearen babesori sentitza. Bai, egia zanda, nik, e egia da nike herrian eta e, ba, bueno, jaso na izenetik, e, e, atzikimendua babesa eta maiitasune adiezpenak ba, e, jarraituak izan dire eta ez dekote e, egia esan da itzik hainbeste e, babes horori eskertzeko. E, gainera e, horreke bat egiten dagu bazkenbolagan. E, Eh, instituzio bat eh, eh, garrantzi handi izan duena dala ertzantzak bizi duen desprestigio eh, oso hasta eh izansan eh, eh, ausiarekin baina aurretik ere egoratu behardugu eh beroiz eh, kasuak izan zala eh, eh sabanena eta bueno ba eh, jada, oso pertsona gitxiri eh, egiten saio arraro ertzantza holango montajeak egiteko eh kapasa isatea eta hori ere mm, eh e, da kontubat orin dela urteak eta urteak emoten esana honeingo ba gure partetik eskertzea beste baino ere gaur hemen gurekin egoteak E, animoak ematea ba zure que lanarekin, herri komunikazioarekin jarraitzeko eta nola ez, ba gure mikroak ba agur esan aurretik ba asken hitz batzu botatzeko. Ba bueno, besterik gabe eskaintzea eh eta horre irrati libretan ibiltzen e, zerreten guztioi eh ba beti eh ba e, ahotsa susena e, e, E, emon nalizatea eta besterik gabe, e, e, bueno, ba, muzu hondibana, irola atar guztiet. E, Os guen doa, mig esker, bene benetan, eta gabon. Gabon bai a sus arenas la defensa que escoda que fue resca está segura en ixervencuda está paquea beti nirekea doa zure bidiketara dastana ya carasateko berenak gureak ere gure gudasoen amodioaren ondorio sensation malcon gusti engañetitare gustietatik ora erre bidetiko xean chakuren xaunka bai elavos piniques quiero un escalenduo sin edin mi baby pressos cialeita alerquia que de Menduzo zure taldea bota zure bizkaxak garrontzira taentzu nego harremanetan gaude, gaude. zeruko lortu lahurtuta alde taentzu entzu sarataren legea entzu entzu fakarbaten zedera el esto se cula fedea en su tenosen mayuba te coldea nen entzu legea entzu entzu fakarbaten zedera el esto se cula fedea en su tenosen mayuba gora gure giro, gora gure giroa. Gora gure giro, gora guren giroa, Gora gure giro, gora gure giroa. Gora gure giro, gora gure giro. Gora gure giro, gora gure giro. Gora gure giro, gora gure giro. Gora gure giro, gora gure giroa. Gora gure giro, gora gure giroa izkerrak bueno, ba, esan dugu bezala, inigozeran dezemartikoren ari, ba, bueno, gurekin egotea gaitik. eta aske geratu diren beste batxuei burzitzen godu horain, kasuanetan e, idoya iragorri, e, irati muzika, goizan epinedo eta unai ruizpou, aske ba, geratu dira epaiaren zain. Eta ba, buskar derriko beste ogeita amasei gazte independentiztekin batera, haien jarduera politiko gaitik, ogeita zei barra maika sumarion osiperatuta dauden gazte hauek, ba, epaitu dituzte Madrilen, Eta polizialen aurrean deklaratu, deklaratutako aukatu eta torturapean pean hitz egin zutela dirazi dute epailearen aurrean. Eta bain epaiketa maituta, ba, azke geratu dira lau gazte hauek. Eta, bueno, atxilotuta izan dira epaiketara ez aurkestera baki zutelako, eta iruilebete pasabaitzituzten eskutuan, argudiatuz, usit egin nazionalak, ez zuela iniongo zilegitasunik, aien militantzia politikoa epaitzeko, Eta desobedentzia eta konpromiso dinamika batean murgilduta, azkenean urtarrilean atxilotu zituzten laurak, mujika bikotearekin kotxean zijoala, pinedo eta ruiz martsa jendeetsu baten ostean gazteizen etxe bateko balkoian kateatu sirenean, eta iragorri, zestauko desobedientzia egunean. ordutik dutik preso egon dira epaiketa gauzatu bitartean. Eta, hogeita zei barra maikasumarioko gainontzeko hogeita mazei gazten aurkako epaiketa hotzaian amaitu zen, lauia betes madriera joan etorriugari egin oztean mi corazón, o my no me dan tregua, otro bravador será el que troba, troba, no se atora, e desentrava el cabalegua. Hay mucho mono pretendiendo ser león en esa selva, y así me va la vida, el cantar, mi mundo tiembla con mi peña quien me reina siendo rata de reina. Contra monos de feria no nos van a aguar la fiesta, y acá sin estrellas solo luce la confierra, tú dale chispa al gas, gas, muchas aciegas van, yo la libertad que vive en mí, no está la venta, contratos no descarto si dirijo yo mi orquestación gloria que se turna más bonita, menos triste. Busco ese lugar, joder, Yo Yo sé, sé que existe Lejos de castillos, brujas, paburas y príncipes de sueños que se tuncan hoy por culpa de Walt Disney En ciudad de Chile y de inclusiones viven Se alimenta con la cerra, cebo d'hombre libre Seo datos vírgenes para que en mambi se da prendo de la ayer Ibo el presente a cien, mañana está por ver No hay prisa por crecer si Ejarretzen que... dugu, arrasika honetan FMko eunda saspi puntu gostean Eta represio lotutako albisten blokea, Iñois ez da laburra menos kalerria, en caso etan bihurteko espetxe zigorra eskatudu fiskalak burlataerria.org webgunearen kudeatzaiaren txat. Eta, zehatzmehatz, e, oraini nigo Fernandez demartikoren erekin, itsegiten egon garen bitertean, ba, apurtu.org, haotxa.info, topatu.info, eta beste errikomunikabide batzuek jasondako erasoak komentatu ditu, eta kasu honetan burlataerria.org webgunearen itxiera dela eta ba, epaiketagin da datosen ilabetean hilabeteetan hausitegin nazional Espainolean. Fiskalak bihurteko espetxe zigorra eta sortzi urteko inhabilitazio askatu dugu ebuneak kudeatzen zuen pertsonaren txat, agerkaria izteaz gain. Bertan argitalatzen ziren albisteen bidez, terrorismo agoratzea leporatzen dio atari horri, eta zehazki eta polizia poliziatxostenak oinarri hartuta, hogeita bat ekintzatan delitu egon litekela adio fiskaltzak. Burlatarria.org webgunea itxita dago, hausitegin nazionalaren aginduz, eta beraz, bertatik salatu dutenez informazio horiek ez dauzkat eskuragarri eta ez dituzte kontrastatu polizia txostenek diotenarekin. Fiskalak delitutxat jotzen du, presoekin serikusio duten albisteak argitaratzea, ala nola, arrerak, manifestazioak edo ekitaldi politikoak. <girrisa> Arraitzen dugu, kasu honetan afarroan, lehitzan guardia sibilak eserritako izunak salatu dituzte bertako herritarrek, eta guardia sibilaren jarrera oldarkorra salatu dute eunda berrogeita mar herritarin guruk, azken hilabete hauetan jasandako jasarpen ekonomikoa, eta, ba, bueno, manifestazio bidez, kasu honetan izan da salak hau, guardia sibilak izunak eserri baititu lehitzan mobilizazio ezberdinetan parte hartzea guztira hogeita zei izun eta hamabimila eunda berrogeita mar euro. De garria da, batetik, izunak jaso ditugunetako batzuk, ez aipatu ipatu ekimen horietan parte hartu, eta bestetik, legeak dioen moduan, emeretzi pertsonako taldeetan mobilizatuta ere, berdin-berdin haiegatu sezkigula izunak. Salatu dute manifestazioaren bukaeran irakurritako testuan, eta guardia zibiaren presentia, lehitzan zertarako den argi erakusten dela, izun hauekin ere haipatu dute, herritarrak kontrolatzeko eta jasartzeko. Okupazioa militarrarekin behinbetiko bukatu, behar dela gogoratu dute manifestariek lehitzan. Como carroñe mis semejantes Soy uno de ellos y me alegro un mutante más Un año colateral Un gazapo de la historia en nuestras venas de apalm riste reflejos en la oscuridad la humanidad sufre de ceguera entre de ciudad con la urbe por vigas solo a trabajar y se confunden con las luces de las bombas que caen destruye la subes contaminando de aire que respiran ocultando su jodida realidad con fantasía de dolor soldados con el corazón lleno de espinas por ojo de grisada yo vigila yo con ojos sordas a todo el que me oiga que piensa que no que basta ya de tanta hostia que pasar a la acción robemos a la droga para que se ria idiotas de con... Convicción. Somos la bomba Que accionar al motor de este escuadrón Deja las sombras Para ver la luz jugada Un mundo oscuro que se ahoga Y abandona la esperanza de luchar Desde el de su hogar y Tira sus sueños por la borda Mientras niños palestinos Sobran vidas que les roban Dijo un tío masón Cabrón, tú por qué lloras Que tu vida no vale más que otra Que darán mierda y no mal Por muy blancas que sean Los palomas corran A esconderse y sálvense Que lucharemos Cien contra lo piel con piel Niños, hombres y mujeres Luchen a Que esta guerra ha comenzado un Malo, FURIA COLECTIVA FURIA COLECTIVA FURIA COLECTIVA Lo titulan los periódicos Ataque preventivo próximo Situación insostenible, dicen líderes Rezad lo que sepáis no funcionan los misiles Que compramos esos árabes Ahora ves, la tele, como arte las sedes Ves nacionales y detrás la plebe sucede? sete venganza, quizá falta de esperanza Nueva danza bajo el sol, ilumina mi lanza La tercera, más devastación que antes Pintan en farsadas ¿Quién vigila al vigilante? no hay furres, ni Caudillos no, ni duches no, que nos paren, no, ni muros no, que separen, no, ni acuerdos que reparen. ¿eh? Aquel arres nombre sin clave, manos al aire, no reclaman altavoces de la poli, nadie sabe, ¿sabes? nadie sale. Nadie opina pero atinan fina puntería, al cráneo del alcalde y al final se hace de día. Arraitzen dugu, kasu honetan entzun dugu abortatzeko eskubidearen aldeko kopla edo abesti hau eta baliozaigu orkesteko gure gaudeko bigarren gonbidatua hemen daukabuna irola irratian, gabon Gabon Bueno, era e, abortatzeko eskubidearen aldeko plataformako kide bada eta bueno, gaur, orain txabertan aterasarete bilar horretatik ezta Bai, ontsabertan Bueno, e... Igual ez dakite labrun batean manifestaldi nazionala dago iruñan eta deialdia lusatzeko bueno, aukera aprovechatuko dugu. Igual hortik hasiko gara ez, ba, bilbotik bertara horbiltzeko aukera izango du eh, jodan edo jendeak. Bai, e, berez osotatik e, osotik e, aterako dira autobusak. Eta aipatuko ditut eh, horrela jendeak ikusiko du leku guztietatik dago eh, dagoela aurkera ateratzeko eta ez dagoela itsakirik esjuteko iruinera. Dekogu cogu adibide Gipuzkoaldean eh, Tolosa, eh, Ondarru, Donosti, Oñati, gero bebai eh, Gasteizetik aterako da autobusa eta ja Bizkaian dago Sermoan, Eskerralea. Arratia, bazauri, urribekosta, sopelana, Durango eta Bilbo eta Bilboko autobusa hurbilena denez, aipatuko dundona puntatu al, alzarete. Ez baduue egin jadanik. E, Bilboko terako da ordubietan San Nicolás Elizatik eta itzuliko da manietagero, hori da bederatxeak hamarrak kaldera eta puntatzeko abortu, maninacionala arroba gemel a diegón abortu urekin. urekin abortu maninacionala arroba gemel punto com este la modu bat, jendeak, bueno, badu apuntatu edo ba, abortatzeko eskubidea bilatu Googleen edo beste dihatzaile baten eta hor daukasuen blogean, ba baita ere gustatzen da, Hori da. Bai, blogean abortatzeko eskubideako blogean e, agertzen dira autobus guztiak, non apuntatu noan da diren eta horretaz aparte pues daus eh daugoy deialdia eta beste deialdi batzuk de, gaude jartzen Adibidez gaur goizean, ze... bueno, esaten ari gara, eslarun eh? bateko manifestaldia, manifestaldi, ba, bueno, egun garrantzitxoa da, erakusteko baindar hori ezta, baina gaur bertan ere, eh, parle, gazteisko parlamentuan, ba, egonda, eh, bueno, eh, abortatzeko eskubideren aldeko gazteisko asambladak, deituta zeukan ere, bueno, ba, ba elkaratze bat. Bai, elkarrezkatatze, elkarrezkatze. Hori nola etxende, eh? konzentrazio bat. Eta bi gure bikide, eskolerriko plataformako bikide, hartu dira parlamentura, eh, perdintasun bat xordera, itxegitera, eh, konbidatuz eh, gaituzte. Eh, eta ara joan dira, hori gure argumentuak eh, esatera. Eh, Prinsipios, ikusten duzu e, eusko lege biltzarrak edo, nahi, bueno, parlamentuak bere, bere posizioa, ez beste, beste estatutik datuzen beste lege batzuekin bezala, dibidez lomze, lomzearena, eh, zelan alde batetik, saiatzen diren, bueno, ba, ba, beste aurpegi baterak usten, baina benetak ordua eltzen denean, uste duzu hor aukerarik egongo denik, desobedientzia baterako, edo, Hori da, gure moa, lan egitea horretarako, ez? Azken finan estatu e, espainoletik baldin badator legea, oraindik ez dagoela onartuta eta dela borrokatzen hori gelditzeko, baina ez ba, e, torzen bada eguna legea probatzen dela, e, hori guk eskatzen dugu, hori eskolarrian oraindik ez da, baina esk, e, hori la lakapeko e, parlamentuak e, hori, horren kontra egitea, baina hori, momentoz hitzak baina ez dira. Bueno, eh, aipatu ditugu bai manifestazioen deialdia, baita kasu honetan bai, parlamentuan egindako eh, agerraldi hau sebeste axio sebeste kinta egitenari da bortatzeko eskubidearen aldeko plataforma. Bai, pues gubenchat e Bizkaian e, egitenari garena e, da batez ere itxaldeak emanditugu ez dakitzen bat itxaldi, e, berrogeita 50 edo leku askotatik batez ere informatzeko yendeari Eta horian, imatzeko borrokara, bo, bo, esken finan, denon eskubide ba, e, delako. Eta gero egin ditugu ekintza desberdinak, ludiko festibak edo. E, adibidez egin gendunak elarre bat, joan ginela e, Bilboko Merkatutik, bueno, e, San Antone, zan e, San Antonen dauen esmerkatua, bai. elmerkado de la Ribera. Eta katerela dena nio, e, hori zorgin eskantzita eta kelarre bat egiteko eskantzinean, pues, geratzen zaiguna hori izango da, azkenean Eta egin di, e, ditugu topaketa batzuk, e, Bilbon, Bebai, e, gero leku desberdinetan egin dira de, e, kintza desberdinak. Eta dibidez bihar, e, bihar benta, bertan daukagu San Nikolasean, Gamaik atardietan prentzaurreko bat, prentzaurreko ekintza, eta eguk plataf, bizkaiko plataformak deituta hori, e, deialdia lusatzeko, maninazionaleko deialdia de lusatzeko, eta zateko autobusak daudela, autobusak beti de die, ditugula, ja danik leku desberdinetan e, beteta daudela, eta da, gauz e, bigarren autobusaren. E, zerrenda edo betetzen eta animatzen e, animatu jendea hori parte hartzeko manira eta erreztasuna osoaz e, leko askotatik e, autobusak aterako direla e, Aipatu dugu hori e, abortatzeko eskuideren aldeko plataforma oh. ze eragile edo ze talde parte hartzen dute suposatzen dugu asko baina egual batzuk esanguratzenak dokumentatural diguzu e, Gudekogu Hori, eskola herrian e, mugitzen gara herrialdeka, ez? Eta bizkaian de gaur, e, gaude e, bai herri, e, bai mugimendu feministako taldeak, baina baita ere sindikatuak eta talde mixtuak. Eta hori da esan guratxa, e, beste herrialde e, herri desberdinetan ba, ez daukatelako alako plataformarik. Guaz oposik gaude lan egiteko e, gauden e, taldeekin, eta lan egitoko prezbeti gauzu. Eh, bueno, gaurko, <coughs> elkarsketa hau, aprobetsatzen ari gara, deialdiagiteko es, esan dugu esginela asko sartuko abortuaren legean, eta bar, baina bai, igual, eh, bueno, ba, deialdiarekin batera, mesu txobat bidaltzeko, eh, komentatu behar dituzun gainetik, eh, irudolau gauza, ba, hori, abortuaren legearekin, abortuaren lege pan, or, proiektu hori, eh, aurrera teratzen bada, E, zein lekutan geratuko den emakumea, ze, ze aukera bueno, ze eskubide galduko dituen, zein egoeratan geratzen da, ba, bai ez bakarrik legala, bai ziketa, baita ere simbolikoa ez, biktimizazioa zela ne, azkenean etratatzen den emakumea, bueno, modu baten, non, e, beste batek erabakibar duzur gaitik eta gainera gero e, gaixoa deitzen dizuten, ez ba, bueno, apurtxu bat, e, komentatu, ba, jendeak jakin desan, eta ez azteko, bueno, gauza oso, larriei buruzitxekiten ari garela, eta manifestazioak azkenean horretarako daudela, ezetxe esateko alde zaurreti. Hori da, bai, ezetxe esateko eta gelditxeko legea. Bat esan duzu, lehenengo da, emakume garela gai, e, erabakitzeko gure, gure korputxanen gainetik, inork ez digu esan behar, zer egin behar dugun, guk, baino, e, guk e, gehiago gota kigu aiek baino zer nahi dugun, zer ez nahi dugun, nola nahi dugun, zen momentuan, Eta hori, gu garela gai, inorkesuela erabaki behar gure gure korputxaren gainean, eta gure erabakiaren gainean, eta gure pertsonaaren gainean edo. Eta hau ez daukate, gar, hori ez daukate argi. Ose, azken finan e, ikusten dute makumak dairela, pues, hori, e, ciudadanak ez de primera. Eta hori, infantiz, infantilizar, biktimizar... E, Eta halakoa baina hori izango da, lehenengo le ondorio larria, ez? Azken finan, gu ezin, garela, ezin izango garela arabaki, nahi dugunean e, ardunaldi bat aurrera eraman, ala ez, hori e, beste batzuko erabakiko dutelako e, gu gatik. Bigarrena izango zen, e, doa dena, Harira, eh? ez, azken finan, eh, lehen bagen eukan epe batzuk eh, non abortua esen delitua, baina ab, eh, le, eh, epe horretatik kanpo delitu ejarretzen zuen, orduan gu mugimendu feministak betidanik gure aldarrikapena izan da eh, kodego penaletik ateratzea abortua. Ez, azken finan ez delako eh, gauza bat judiciala, baizik eta osasungintzak eh, osa, itik erraman behar den zerbait. Eh, Hau da, e, makumeak erabakitzea nahi duenean, nahi zuenean, nola eta dena. Azken finean eta horregatik inorg Jon Bearkartzela da edo isunak edo dena del agua. Eh, 20 garrena izango zen, orain dutela, eh makumeak eh orrera egiten badale legeago, emakumeak e, e, ez, ez dutela pairatuko kartzela ez badute betetzen e, legea, baina bai e, osasun langil, langileak kristone bai, e, izuntzi gorrake gongo dira, eta e, hori esken finen egiten da bale, makumea utxiko dugu bako baina bai langileak e, benetan abortu bat aurrera emango dutenak kristone e, presioa jartzea haien gaiena, aien nez, eta hori que abortuar praktikatu behar da leku e, osasun publikoan e, libre eta inongoko aksioa gabe. Eta doainik esta. eta doainik, hori. Eta hori izango zen gehien bat, eta e, gehiago bai bai laugarren edo izango zen betikoa, da leipokresia edo, ez? E, dirua dutenak, jarraituko du, dute abortatzen, joango dira atxerrira, edo dingo dute E, bere kabuz e, klinika pribatu batera eta isiltasunean baina hori e, benetan izango da hipokresia. O PPEkoek e, e, mateak e, alabak edo hurbileko jendeak abortatu behar badua abor, jarraituko du abortatzen abortatuuko du dirua daukatelako e, leku eta onbat Eun batean eta, osasuna sea, jarri arriskuan jarri gabe, eta ordez eh jende asko emakume asko que diribarik eh izan eh bueno, pues, bezala, ez, aborto clandestino, e, osasuna o sea, arriskuan jarri, eta edo hori, es que en finian de la hipocresía ucha. Bueno, ba, bat, esan duguna una ba, vasión dorio izango dituen ba emakumeantzako. E, abortuaren lege aurrera ateratzen bada. Horregaitik ba garaiz gaude oraindik presio hori egiteko eta bueno iguale gora hasiko dugo, eh, dutan, nondik eta bueno, be askenik berri ba, zelan apuntatu autobus hoyetara. Bai, eh, da larun bata honetan boz eta aurrera eta hori eh zi da manifestazioa. Eta manifestazioaren zehar egongo direkintza batzuk, oza, et, etorri barzarete ikustera bebaik ekintza horiek. Eta Bilboka Autobusa e, horieta erako da ordubietan esaniko lazetik, eta apuntatu behar da. Apuntatzeko abortu maninazionala arroba Oso ba, eskerrik asko gaur gurekin egoteagaitik eta nola ez, emendik ba, ere irola irratitik, deialdi alusatzen dizuegu, ba, ba, iruñara urbiltzeko igande honetan, barkaturalu bat honetan, bai autobusa Nikolas aterako diren autobus horietatik, edo bueno, ba, bestela bezuen kabuz urbiltzen mazaret ere, parte hartu, eta, eta argi euki, orain aldatzen ez bada, gero beti zaiagoa izaten dela, gauza horiek atxera botatzea. Hori da, animatzeko eta tortzeko. Oso ondo a esker benetan, gurekin negotea eta, bueno, espero dugu horrelar un batean iruñan ikustea. Horida, eskerrik asko. Gabon. A Gabon. Deus. Son Osefe. Osefe. Osef, Osef. Son Osefe. Son Osefe. En 2010. Osefe. Son Osefe. Osef. Son Osefe. Son Osefe. Chíllame, grítame, dime que escape, me esporre los segundos, desmerme las credenciales, cartel filarónico, logros de la química, lazos que te atan que amortigua las caídas del bonus de los imprudentes. Yeah. Checa el portador en blanco viendo aderramiento, viento del sur y un sol que se jode hoja de laurel que da tus guisos mejores a mi hija de otras piedras de poder me arropan muchedumbre armada hasta cantado que habrá fuego solo envidio el ego del que escapa en un afugo con la carga y les despistan arcos y amaderos juntos vida de dolor vida de placer te la vendo en un stand la comisión me irá bien hay dientes largos por doquier por los euros o y el ser varios perros de familia rica sin nada que hacer los mata el Grapoli se celebra en clandestinidad en locales pisos francos en la Soto del Real las balas que defienden la verdad del que dispara son palabras tristes de poetas en líneas del frente pensamiento ausente del excombatiente líneas rectas trazan las fronteras de decadentes de la esclavitud y el espolio actual de la vergüenza del mundo y es que africaba hasta yo estoy de parte de ellos que justicia es justa, si solo tras la toga está lo justo, no me gusta hijos del delirio, más droga más alcohol, joder, con lo que se pueda todo loco, he devolver no ves que es el fin del mundo, y tú con esos pelos Pastor de las llamas zancada hacia el fuego eterno Los caras son héroes, Andrés fueron criminales Y yo soy el chico de los recados En el Hades, vuelta y vuelta y pan Sois historia en mi intestino, mal vecino Buen amigo, rey sin trono, busca el Tú quieres los euros y yo quiero toda Europa Tú quieres los euros y yo quiero toda Europa Demasiado complicado Demasiado, demasiado, demasiado Demasiado, demasiado complicado Demo a shadow, demo a shadow, demo a shadow pa mi Demo a Vamos a sellar en el vaso, en el vaso, vamos a sellar con pila, le vamos corriendo no se hace, las cosas se las luces se la droga, escoge la vida, el llorar el bolsillo, no siempre di cambiaste cada día de calzón tuyo y no me largo lo que quiero es encontrarte a ti, por tus maneras de morir por mi, muero por ti, te vi y rankeé, rankeé para ser tuyo aquí que todos somos reos en la calle y en el tuyo un lápiz es un pasaje a donde quiera iré al micropunto donde se concentra el máximo placer en tu piel, yo sé de qué me hablo, yo tengo más hip sin tocarme tanto nabo hablo y vivo suerte de la oscura noche, sigan sí tres policías, yo no he sido, tú no has sido nadie ha sido, a quien le importa, la vida me dio tortas, esquive las que pude las que venga, las espero en mi castillo de nube, mullido, pido nomás de lo que puedo conceder, pa' enriquecerse está la droga, la política, el poder siber, sí, no es mirar, yo quiero estar siempre despierto, con mi hermano tengo un éxito No lo pueden romper, quiero viajar y vivir. Para mí no vale todo, todo es nada, nada es todo Que le jodan al conjunto de las cosas que me joden De las mierdas de la vida que más duelen Corriendo tranquilo o como fuere que se esperen los problemas ya He de vivir del cuento, yo no sé cantar Ni soporto me los dramas un misma lo que hagas, yo ritmo lo que pasa El negocio se traspasa, va mal Demasiado complicado Demasiado, demasiado, demasiado pa' mi Demasiado complicado Demasiado, demasiado, demasiado pa' mi Demasiado complicado Demasiado, demasiado, demasiado para ti Demasiado complicado demasiado, demasiado, demasiado Men jarraitzen dugu birola erratian, FM-kondazazpipuntu goztean, eta hauze da garrasika gaurko bilkarsketak izan ditugu ia da, eta segituan albiztekin. <risa> Errepresioarekin egon len, eta errepresioarekin jarraituko dugu kasu honetan libre topaketak 0. bat dituzte prien amabian eta amairuan Donostian. Eta hori donostiako azkegunren lehen urteurrenaren arira, ba, formakuntsaasa jo kolektibo bat egiteko proposame Donostiako usuzipettuek eta eleak mugimenduak aprilen amabian eta ha amauan izango da eta donostiarrek eskubide ibili eta politikoen alde duten konpromiso islaxeaz gain, desobedientzia konpromisoa herri resistentzia zein konfrontazio demokratikoa nola ulertu eta bideratu nahi diren hausnartzeko espazio bat sortu nahi dute. Eta Donostiako auuppetuen noharra irakurriko dizuegu segituuen, Jakingo duzunez, Madriil goentzutegi nazionalean batasuna zein zergikokide izatea gaitik edo erakunde horien izenean egineko eko lan politikoen gaitik, Euskal Herriko irurogeita maza hilagun eta baitu dituzte, eta kartzelaratuak izateko arriskularrian daude. Horien artean bederatzi donostiarrak dira. Ausipetuekiko elkartasuna dierazteko eta amakroepaik eta hauek salatzeko asmoz, joan den urtudazkenean libre dinamika jarri genuen martsan Euskal Herri osoan, eta baita donostian ere. Iabeteotan, eunka izan dira, herri herri guztiok elkarlanean antolatu ditugun mota ezberdineko ekimenak. Aguetako batzuk, donostian burutu ditugu gainera, libre krosa, libre muztxapelketa, kompromiso eguna, eta bar. Goraingoan, datorren apri jaren amabian eta mairuan, eleak mugimenduarekin batera antolatuko dugun libre topaketak 0.8, aurkestu nahi dizkizugu. Donostiaren eta Donostiako eragile sozialen parte hartzea, errasteko eta beraien arteko elkarlana uznarketa eta etabaidai indartzeko hiru izango dira, libre topaketa 0.1, izeneko ekoegitasmo honetan garatuko ditugun ekimen nagusiak. Lehenengoa Donostian dauden eragile sozialen azoka Apirilaren 12an eta 13 Bigarrena konpromisoen hitzarmena, desobedientzia uznarketa markoa, Apirilaren 12an izango dena eta hirugarrena auzipetuekiko elkartasunezko aski Azke kanpada aprilaren amabian. Modu honetan, donostiarrek eskubide zibille politikoen alde duten konpromisoaren izlatzeaz gain, gaur, parkatu gure, az, gure artean, gero eta aipatuagoak diren konpromisoa desobedientzia zibilla, herri, herresistentzia edota eta demokratikoa, nola ulertu eta bideratu nahi ditugun, elkarrekin ausnartzea proposatzen dugu. Gure arteko formakuntza zaio kolektiboa eginez. Elburu hauek erredi ezteko, ezinbesteko txat jo dugu zugandika zita, ahalik eta jende gehenaren ganajo eta beraien kompromiso alortzea. Hau da, proposatzen diren ekimen zehatzetan parte hartuko dutela, ziurtatzea batean, bitan edo irutan. Informazio guztia www.libredonostia.org parte hartzeko izena emateko www.libredonostia.gmail.com era idatzi edo www.libredonostia.org webunean eta twitterren www.libredonostia.org Ba, izango duzu e Si saco a nadar contra la ley en pico, oh, amor que si mura desacto, si no más escaso, que no hay nada sin mil un tremol fracaso soluciones en vasos no son razón, pero olvido mejor con el cabrón de mi amigo Frasco, y la ventana de mi cuarto se abre al mundo, y pienso en volar por un segundo, frotarme alcanzar lo que no puedo, pero debo hacerlo en parte pues mi corazón no late sa tascado entre carmíes malde mañana quizá mi bicicleando con todo humo sin rumbo abreta del abandono abandonado marcha cara si mientras dejo el Bueno, bah, jarraitzen dugu eta esan dugu joan den ostegunean, ertsaintzak preso nergazkiak kendu zituela, txapelarritabernatik gazteizen. Eta ikasle eguna bagunazela medio eta gazteizko kaletik pankartak eta kartelak kendzen ibilo ostean ertsaintzak txapelarritabernan sartu eta langileak identifikatu ostean, nergazkiak kendu zituen. Hau ez da historia berria. Tengo un te gente honesta, imolestarte si tu me molestas, es parte yeah. okay. temo trepo, Iruñako udaletxeak hogeita 6.000 euroko tasak ordaintzera behartuko du gora Iruña ekimena. Eta, bueno, hau da, 2.000 airuko eh, San Ferminetan ba, jarritako karpa eta eskainitako jaigune herriko eta alternatiboaren arira da datoz. E, gora Iruñak salatu du ba, e, udaletxeak hogeita marrmila euroko, E, bertitzen ditula hau guztietako jaietan eta beraiei eta setan 6 mila euro kobratuko dizkiola eta bera bueno, e, auzoetan kobratzen dituen tasak tasesgain eta jartzen dituen izunesgain, beraz merke ateratzen zezkieta jaiak iruñaku dalari <totipa> Soledad, solos, soledad, solos De mundo estamos solos Fueron profeta, los que nos llamaron locos Menoros guatzen en enfermedad, solos por locos Locos por la soledad, solos De mundo apartado, solado, estamos solos Fueron profeta, los que nos llamaron locos Tabagoa, zerritarren segurtasun erako, Legeari burustia eta Eta mugimenduaren aurkako neurriga bekeria Bezala salatu dute herri herrimugimendu ezberdinek. Eta Espainiako gobernuak esarri nahi duen herritarren segurtasunerako legeak eskubide eta askatasunako beto zinkatu beharrean herritarren askatasunak deusestu besterik egiten ez dituela oartarasi dute hainbat jendarte eragilek. Ez herri herrimugimenduek Europako kontxeioak ere jodun eurrigabetsat PP kesarri nahi lege hau. Baina zertan datza, zein aldaketa ekarriko ditu, nolara gingo dio herri herrimugimenduaren praktikari, bueno, ehe, e, azte orain dela... Ia e, bete gutxi grabera ernaik bideo bat e, argitaratu zuen, eta honetan eleak mugimenduak txosten argi bat kaleratu berri du, beraz informazio guztia balakizue, bi eragile hauen webgunetan, eta txosten berri hau eleak mugimenduaren webgunen horretuko duzue. Gure empatez morbo da lascaraz derrotadas La gente dice que el mundo se acabara mañana Sobrevivia un arbajedo Para el siguiente Gamiz customizadas Beti de saber De todo ide nada Levanta el dedo bien Señala La gente dice Como un anopia no hay nada Ion mirando Como se despiden Hasta mañana Que mientras humo Haurrera jarraitzen dugu Kasu honetan Eman txipatzeko Erantzun kolektibo batemateko emateko asamble dairekia Egingo dute Azte askenean gazteizen Eta etxe, etxe bizitza eskubidea, Ez bermatzea, araso sozial bat dela iritsita, eman txipatzeko zailtasunak dituzten gazteak, batu eta batera erageteko asamblada ireki dute azteazkenan gazteizen, arratxaldeko saspiter dietan, jarri dute itxordua, aldaben eta gazteek etxe bizitza duin bat izate bidean, erantzun kolektibo bat emateko, espazio bat zabaltzea izango da helburua. Eta, goharra irakurriko duzu egu, gaur egun gazteok etxe bizitza bat eskuratzeko ezintasuna dugu pizuak erosteko balio desorbitatuak, alkiler sozialetara sartzeko mugak eta presio altuak. Eta azken urteetan, bizi dugun egoera prekarizatuak, gurasoen etxean bizitzera kondenatzen gaituzte persekula sekulorum. Gehienetan, egoera honetan gaudenok pizu konpartituen aldeko aukerara edota okupaziora jotzen dugu. Gazteizera ikastera etorrigaren askoren kasua izan daiteke. Hau ez gain, enbantzipazioak sortzen duen askatasunaren bilagabiltzan gazteon kasua, ahal bezala, gure esfortzu guztiak destinatzen ditugularik askatasun hori ez galtzera. Beste askok berriz, etxean bizitzera, beste remediorik ez dugu izaten. Ala bai, galdera hori erantzuteko, ezinbestekoa dugu etxe bizitzaren arazoa modu kolektiboan ulertzea. Etxe bizitzak bere orpegi soziala dauka, honek bermatzen baitigu gure bizitzaren garapenean ezinbesteko aterpea edukitzea. Beraz, arazoari eta kolektibo baten erantzutea ezinbestekoa izango da, irten bide globala eman nahi badiogu. Horretara ator, da hau. Eman txipatu nahi edo horrela mantendu nahi dugun gazteoi etxe bizitza duin bat izateko erantzun kolektibo bat emateko espazio bat zabaltzera. Gazte horok dugu gure bizitza propio eraikitzeko eskubidea, eta horretarako pausu beharrezkoa da emantzipazioa. Ez dugu zertan, guk sortu ez dugun egoera baten preso izan behar. Ez dugu zertan, sertan hogeita hamar urte eta lanfinko bat izatera itxaron behar etxe bizitza duin bat izateko. Modu kolektibo batean planteatu ezkero, irten bide kolektibo batemateko aukera izango dugu. Gaur egun arte araso individual bat izan denari. Horregaitik, deihi egin nahi diogu emantziatu nahi duen gazte orori. biz den etxe bizitzaren elkilerra garestegia dela pentsatzen duen horori, zein etxe aldatu nahi duen horori. Gurekin batera piriarenbian asteazkena, aldaben arratsaldeko zaspitritatan egingo dugun esanblada irekira etortzeko. Denok batera eragiten badugu, errazagoa izango baita, batzuek sortu duten espekulazioari, buelta ematea, etxe bizitza duina, gazteon txat. Ose da oarra, eta honekin batera, ba, ipatzen den irten bidetako bat okupazioa izan da, gogorara arazi nahi dizuegu, asteazkeneko azkeneko garrasikan, bi asteazken azken jae, jarraietan zehar, ba, pasadan larun batean, zaragozako kikemu retxe okupatuan eman ziren, okupazioaren aldeko jardu, e, jardunaldietan, egondako itxaldi eta maien gura eskainiko dizuegu, eta, bueno, ba, bertan, zaragozako e, okupazio bulego berriaren aurkezpena egin zen, eta, gombidetu bezala, bilbotik okupazio bulegoa, eta Bartzeron eta Madriilgo okupazio bulegoak ere izan ziren, lehenengo atalbaten eskainiko dizuegu, azte azken honetan, ba, ba, maien guru horretan, e, lehenengo satian gertatu zena, ba, bulego bakoitzak, aurkez pentso bat egin zuen, e, zein egoeratan jaio zen, e, zein arrazoien gaitik, zein den beraien egunerako lana, eta, bueno, ba, aspektu legal batzuk ere. Eta aurrengo azte askenean, ba, bigarren zatitxo bat, non estabaidarako, eta galderen txako tartea irek izen, eta, bueno, ba, oso interesgarriak izan ziren komentarioak izango dituzue bertan, beraz, esgaldu, aste azkenean garraseka. Por mi enemiga, pasando la no policía, el pin pa para el sol bajo la lluvia, busco refugio las columnas, así más, sigue así, no parece gusta, frotar, no da mucha agua sucia. Eh. Ah, el Macer de Rap, voy arrancando por la calle Candelito, siempre vivo a fumar, volver a pasar ¿qué? voy a la última, mi sed que me queda sin sudar, sin dar, se respeto a alturas, un raro justo, empecemos, dejemos que esta base fluya, que intuye una divina, llamada anónima, que rima está caliente, a desesperar la cola e irá a barrir, sí, aún te reconozco tengo mono de estar solo y darlo todo en ocasiones de sabor, sorbo, sorbo, otro amor, bo. pongo un tono amargo y pollo con mi folio fal, vale, tengo la Bail modu, fail protokolo, kolik doro, por zer libre, gomoltez pelote, zanudun estriker, trimen portamin. Jarraituko dugu albisteekin, kasu honetan, Madrildi kadizera urrunduko baitute, arantzazulueta abokatu presoa, eta estremeratik puerto iru espetxera urrundu dute, ba, arantzazulu eta, eta Alfonso Zenon bere abokatuak jakinara zidu, ba, bueno, egoera hau, Be, zenonen arabera, ba, Espainiako espetxe zuzendaritzak zuluetari jakinara zidio ura urruntzeko asmoa, hori noiz izango den sehaztu gabe. Eta, azaldu digu, ba, ez dituela espetxe zuzendaritzak emandako argudioak zireta zunez ezagutzen, baina iragarri duenez, etarekin lotuta izaten jarraitzea, egotzita urrunduko dute zulueta. Ostiralean eskatu zion zenonek ausitegin azionalari urruntzea eteteko, argudiatuta erabaki horrek defentsarako eskubidea urratu egiten duela. Haren presoan 1000 mila kilometroa aldentzea defentsa lana oztopatzea da. Eta urtarriaren sortzean atxilotu zuten arantza zulueta Euskal preso politikoen kolektiboko mitarte taldearen kontra gineko polizia operazio batean. Espáralme a veces, pero sigo sin caerme pude veces la primera fila con mis tres de, no menos, lo que sea tío sin anillos ni contratos, va sellar el compromiso, si lo mío es pa los míos y si lo de los tuyos mío, que no separe el hombre nunca lo que el rap ha unido, es el de, tarareo, eh. estremillo y sé que solo necesito un ritmo pa sentirme bien, es rap, por placer, me bien ese ritmo, no si lo prefieres bien, espárame si puedes seguir germen para inferbe, pues Larunbatean Bilbon e, ekintza bat izan zen, gure dago dinamikak ba, ekitaldi jendetsu antolatuta. Eta dagoeneko gaita lagunek laguneke mandiota txikimendua ekainaren sortxiko gizakateari. Eta bueno, ba, elburuaren erdia da gutxi gorabera. bera. Esan dugun bezala ba, ekitaldi jendetsua, larunbata ratzaldean izan zen Bilboko Lakasilla aretoan. Eta aurretik arte derren museoan eta lakasilar arteko bilbideak aterralde batekin batu zituzten. Eta azaldu zuten ez, ekañaren sortxiko gizakatea jauzi berrietarako abia puntu zendoa izan behar da. Mi eta berren lagun inguru abiatuziren arratzaldeko lauter dietan arte derren musiotik lakasiara ekaterraldoi batean, eta ekañaren sortziari begira gure eskudago kekitaldean tolatu du arratzaldeko boster erdietan eta apurkapurka purka aretoa gorarte bete zen. Zabia Reuskitzek bertso batekin zuen egitasmoa erabakitzeko eskubide aldarrikatuz, eta Katalunia eta Eskoziaren aurrete asko lana txalotuz. Eta, bueno, bera zagieruzkitzetan aroa iturrik egin zuten aurkezle lanak. Ekitaldian, Euskal Herritaru gari kartu zuten hitza, baita, kirolari zein kulturarloko pertsona esan guratzuek ere. Deneek argi zuten herri bat izan da, erabakitzeko eskubidea dugula eta orain herritarren garaia dela. Momentu oro, Eskosea eta Kataloniako prozesu zubirean niztaka ipagarri izan zituzten, eta Katalanek gizakateari babesa ematen dion bideo erakutsi zuten baita ere. Gure dago Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikak, eunda hogeita iru kilometro, hori xeda durango eta iru artean dagoen tartea batuko ditu, eta larun bateko ekitaldean, jakinara zizuenez, hogeita bimila lagunek eman diote dagoeneko atxikimendua. Berrogeita marmila lortzea da sedea, eta dinamika bete sartu da gizakatea sustatzeko kampainan. Oh. Vais a morir, vais a vivir como yo Vais a dejar vuestros curros traer botellas cerrón Tengo un filón, aquí entre estos dos dientes Chico, mira, me lo quieren robar Los que vendían anfeta en el marina Y no me extraña, cagaña la mía Manín, te traga el mar Desaparezcas de mi lista, Bilbao Te lo escribo en el baú, serán las de ella por lo menos Llegan los rapes, vecino en tu acera Veneno sonoro Toma pa' tu lápiz pipiolo Va a correr la sangre, van a hablar por señas Yo paciento métodos de drogo Dependencia verbal, revista ropa No son rival pa' mi verdad pa No me jodas anda, existo porque Tengo polla y si no de qué por plata O por tus curvas mortales, niñata soy tan loco y cuesta lamentarse Pero cuesta más perderlo todo y que No tengo una mierda que rascar Solo soy el mejor polvo de mamá y papá Cabici. Iberdrolaren heredu energetikoaren kontrako karretaratzea egin zuten eh, aksiduen batzarrean Bilbon eta hori eh, Joan den eh, hostiralean izan zen Euskaldunai aurregiaren aurrean eta ba, ba, kanpoaldean eragile soziales berdinek el karretaracha ke egin situsten konpaña electricoaren ekintzak gaitzesteko ekologistak marchan komite internazionalistak frakines bizkaia, Eta sorraren auditoretsa erritarrak deituta, elkarretaratzea egin zen, esan dugun bezan Euskaldeuna jaurregiaren aurrean iberdolaren akziudunen batzarraren aurka. Eta e, kompainia honen ekintzen ondorioak salatzeko haiekin batera iberdolak aspikontratatutako tekuni enpresako langiak egon ziren ere aixarri diete eta bizi duten egoerari berdola konponbidea eman aldiola argitu zuten. Eta e, bueno, ba, entxungo ditugu segituan... E, Ba, ekologistak martxaneko, kide batek egindako adierazpenak, e, bertan elkarreta datzean. Haurten ba, berriro ere, hemen gaude Ibertrolaren ba, akzio batzar batzarna guzian, e, urtero bezala ba, hemen biltzen dira, ba, batez ere haien etekinak aurkezteko, ez? eta haiek e, ba, politikak eta planak aurkezteko. Ez? Ba, nola ez, ez, bizigaren garaia, ba, nahi kolatza da e, 20 berriro esatenari digute, ba, nola asko ba, ez, ez, ez dituzte ez jaterik, baina ez da elektrizitatea ordaintzeko ere, ez, baina hauek bitartean e, etekin berriak e, aurkestenen dituzte, ez, e, eta soldata berriak, soldata erraldoiak haien, haien nagusientzako haien zuzendarientzako eta barres. Da gero bestaldetik ba, aurtenmagaaroñaren ba, kasuan ba oso gertu daukagu, ba, berriro iriki dezaketela eta dakigunez, ba, berrogei urte baino gehiago da euskala behin itsi dela eta lortu degula hitea eta sekulako arriskua suposatzen dela, ba, gobernuak aldatu ditu, legeak eta dirua eskaini dio bertrolari ere faltatzen zaizkion egun da ba, milioi euro ba, garonia irikitzeko, ez? Eta uste dugu aski dela, ez? Alde batetik e, olako energi zikinean energia zikinean e, inbertitzen eta postua egiten eta gero bestaldetik ba, gaur adibidea daukagun bezala ba, olako irudi berdea eskaintzen, ez? Horrein e, ikusten dugu, ba, erabiltzen dituzten irudiak, basoenak, zuhaitzak edena oso berdea eta garbia, eta, eta egia buskiz kontrakoa da. Bueno, ba, hoiek esan dugun bezala, ekologiztaka martxaneko kide batek, ba, iberdolaren bazkiden e, batxarraren aurrean egindako adierazpenak. Eta, bueno... Amarraketa laur ama amabos minutu justu-justu geratzen zezkigu eta aurrera jarraituko dugu. Kaso honetan, Martxo Akiru elkartearen iritziz, e, Suarez ekes baitu omen aldirik menezi gazteizen. Eta, bueno, ba, Martxo Akiru elkarte honek, sigor ba, gabetasunaren kontrako borrokan, giltzarria den une batean, ba, dela Javier Marotoren gazteizko alkatearen erabaki hori, e, gazteizko autobus geltokiari ba, Adolfo Suarezen izena jartza. Ba, Elkarteako oroitara ziduene, ziragan astean bertan, eskatu zion Maria Servini Argentinako epaileari frankismoaren krimenak ikertzeko hau hainbat lagun inputa zetxala, eta zuarezen inputazioa eskatzeko arrazoi bakarra, haren eriotza izan dela. Uste dute zuarezek ezuela omenaldirik merezi gazte izen, kontrako gaizik, udalak lidergoa izan beharko lukela arabako Iriburuaren gertuko historian izan den krimen ikandienaren zigorgabetasunaren kontrako gorrokan. Eta elkarteak zehaztu du ez dago kiola autobuz geltokiaren izen ara bakitzea, baina marotoren hipokresia salatu dute. Iru zurrada martxoaren iruko biktimen omenaldien aldien alde egitea eta ondoren horiek eragin zituen diktadura kriminalaren ardurardunak goratzea. Martxuaren hogeita iruan Nil zuarez eta iragan larun batean jakinara zuen Javier Maroto gazteizko alkateak iriko autobus geltokiari Adolfo Suarezen izena jartzeko asmoa eta salaparta eragin zuen zare sozialetan. Izan ere migabederatzi dundalara hogeita mazeko martxuaren iruko gertatu zenean mugimenduko idazkari nagusi ministrozen zuarez. Are Manuel Fraga iribarne gobernazio ministroa poliziaren ardura zuena alemanian zen zarraskia gertatu zen egunetan eta zuarezeko ordezkatu zuen karguak Egun horietan. Beraz, hoiek martxoak iru elkartearen aderaspenak soy todos locos DJ buena yo me le voy fruto con un perro no la vida sabe poco y es que pésame mátame hazme ver el cielo está oscuro azul que yo y así seguiré. me gusta arte los poemas y follar también voy a hasta que salga el sol y queme mis ojos rojos las cosas del placer si gusta duele fronger miedem mi panacea baby figa Lomze legea zarituko dira, aste azkenean lehioan, eta hori ba, Espainiako Kongresuako nartutako lomze eskuntza legea izango da betiko ikastolan. Eta lehiako ikastetxeak jakinara ziduenez, arratzaldeko zazpietan, lomzeriez, Euskal Herrian geure eskuntza eraiki lelopeko itzaldia, eskainiko dute, koldote hitu eta imano ligeregik, urren ez urren, elkarteko lendakaria eta susendaria. Eta betiko ikastolako gogoratu dutenez, eskuntza lege berria hitz egiten ari da, eta eso oso ondo. Izan ere, gure kulturaren kontrako erasotxat, jodugu ben baino gehiagotan. Azaldu zuten e, ekibienaren antolatzeiek, eta hortaz, lomzek zer den baino, hori Espainian Legalki hartu ostean ikastolak, eta bestelako ikastetxe, ikastetxeak, zein egoeretan dauden, eta eskuntza lege arrotxari, zela nahurregingo, Dioten, zein geure alde aldeetorkizunean emango diren urratzen inguruan arituko dira bi izlariak. Itzaldia irekita, irekia izango da, bai betiko ikastolako kide guztientzat, zein kanpoko ikasle, guraso, irakasle eta herritar guztientzat ere. Eta hori asteazkenean izango da, esan dugun bezala eta asteazkenean bertan ba desobedientzatik intzumitzi horantz, bide bat ekimena izango da, eta hori... E, ba, itxaldi bat e, letren fakultateko Euskara taldeak eta Euskal Herrian Euskara zereagile Euskaltzaeleen artean antolatu da, leioako lehioako unibertsitatean eta itxaldia letren fakultateko sortzigarren gelan izango da ratzaldeko bostetan eta bertan jarrera desobedientea praktikatutako herritar baten kontaketa izango dugu eta bueno, ba, antolatzaileek gerturatzeko animoak otatzen dituzte <muchos> Horrera bueno, jarraitzen dugu, ez daukagu galtzeko denborarik eta arrasakeriari estope esan zioten e, Iruñako kaleetan bertan. Eta pertsona horren txat, eskubide berdiniak eskatu zituzten arrasakeriak, amnistia internazionalak, eta eskubideak den erakundeak larun batean Iruñan egindako manifestazioan, eta martxoaren hogeita batean arrasakeriaren eta sonofobiaren aurkako eguna izan zen, eta egun horretan haitzakian antolatu zuten manifestazioa asteburuan. Kastelu Plazatik abiatu zen egordian eta besteak beste oinararriko errenta guztiontzat edota ez da gizaki legalik bezalako aldarriak entzun ziren Iruñako kaleetan. Javier Hurroz eskubideak denontzaat erakundeko kideak harttarazi zuen krisi ekonomikoak e, jarrera arrazistak arere egotzen dituela eta herritarrek aurre gehiago dituztelako egoera zaietan. Bestetik zeuta eta merian gertatzen ari dena munduan dagoen berdintasunearen erakusgarria dela uste e du Jendeak bizitzeko eta aurkitu behar du nola eta edoala, jan ahal izatea eta norberaren askatasunak bilatu behar ditu. Así que vamos a partirnos me gusta dándole patadas al destino no me asusta ni macarra ni madera se me entre los dedos cada sueño de pequeño era más puro casi todo creo en la piscina y mercromina me la piel que se hunde yo me hundo con él y ni tan mal la superficie es falsa que Bueno, ya bagaude albiste agenda tarte honetan, eta kasu honetan, ba, branka libre martza izango da, apiriak zei, gandean, ordu batetan, brankan, eta, bueno, parte hartu, oinez edo korrika, eta ezaztu, kameseta, edo, apain laranja eramaten, epeketa politikoen kontra, irumilla metroko e, karrera bat izango da, gazterketa bat, eta, bueno, materiala salgai gongo da, kamesetak boste eurotan, eta zapiak bie eurotan. Ya me lo llova tribu pana mamás más medio más moremen en chops nas silencio al entrar vengo de saco don barra ni bag vengo de farra con gaste chetic e email chobat haso dugu esan es astelenero arratsaldeko azpiterritatik eta marak lorden gutxia carte La lo gaztetxean Santturtsko lasbina eskalean elkartzen direla, autodefentsa feminista tailierra egiteko. Erasorik era ez erantzuni gabe. <totipa> Gasteizen e, martxoaren 20an San Francisco Kaleko etxe okupatuan sartu ziren ta. baten usten zuten e, bertakoek ba txilotuko zituztela, edo desalojatuko zituztela, esen esbata ez beste agertatu. Sorpresa naman zuten, ba badaukatelako ekainaren e, amairurako, urako ja da ba e, epaiketa usurpazioaren gaitik epaiketa Deialdia eta, bueno, ba, ertsaintzak bertara sartu ziren eta ez zuten epaiaren agindurik erakutsi. Etxean miatu zuten eta bertakoak identifikatu zituzten. Eskatzen dute jendearen babesa eta argi eta garbi uzten dute, e, kintxekin jarraituko dutela eta ez direla, ez izildu, ez geratuko. Eta datorren asteazkenan, asteunotakoan ez urrengoan, apirilaren bederatzean, asambrada bat deitu dute, ratzaldeko saspiterdietan, San Francisco Iru... Garrenzenbakiko etxean eta Bertama bueno e, egongo da Afari barazki jalea eta beste ekintza batzuk. La Las caras garastradas la hegemonía del gris. La del gris las caras, la gastar, la llavaz, la la la Gaur bertan, ha eh, inigo gogoan herri ekimeneko kideak, eusko legebiltzarrean izan dira eta bueno e, irritar segurtasun bachordean eta aurkestu dituzte bertan ba signatura mordoa eh, Jorge Aldekoa, ertxaintzaren e, agintari maksimo berria izan dadin, eta partido politiko guztiek egeatxe bildu izan ezik, haien ba, kontra aritu dira. En mi desierto de sat secoe sin agua camino por la arena sin saber lo que me aguarda os dar un paseo quizás sin pie los barrotes oxidados de mi cau imaginaria donde manja e ilusión son engaños pase niño y con razón yo ya no creo en nadie ni en nada ni humanos ni humanas solo confío en mí y hasta y yo me falla Qui acabar con todo y empezar pintarlo todo y dibucar difuminar mi realidad y descubrir en el gris una amplia gama de color y a la mañana brillen sol tras mi ventana empañaá por el vapor de noches largas. Gaur ere, denbora gainera torrizaigu, eta 20 bueno, ba, minuto falta dira gaubeko amartere diak izateko. Ez dugu agenda puntu izango gaur zuentzako baina ala ere bueno, badaki zuen, lubaki agendan, e, internet bidez e, begiratu bueno, desake zuena, bortxe ba, badauzka zuela agenda puntu mordoa, ere gille sozialek Eta eskertu ne duzu beste behin ere gurekin egon izana, Gaur gauean, hemen irola irratean FM-ko eundazazpi puntu goztean, eta zelan ez, agombiatza ba, zaituztegu, Garrasika azteleen, azteazken eta hostiladero entzuten. Agure esateko ordu honetan, ba, gaur haraziko ditugu, ba, gure imeia, garrasika.info eta noiz entzun dezake zuen errepikapena bihar goizean aste artea goizeko partetik hokatterditara.eta jaor gutxiik maikore. Essa astu behin irratsaioan izan duen elkarketarekin egin egten deialdia, datorren larumatean hiruen arratsaldeko boster ditan, abortatzeko eskubidearen aldeko manifestazioa, Bilbotik ateratzeko, abortu mani nazionala abilduagmail.com erai datxi, eta apuntatu, bade, eh, Elasant Nikolasetik katerako diren autobusetara. Ekasko gaur ere gurekin izatea gaitik, eta datorren aster arte, Gabon! Me mata todo taco hoy lurreta La tra atera bizerbeza cerveza ahora con el acogawa te ikestite Egiten da Garrasika entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. ...parte de, de grupos de, de ciudadanos que han actuado de forma violenta, han quemado contenedores y, bueno, pues han han roto las lunas de, algunas, de algunos comercios. Y, en definitiva, esta es la tercera jornada, podemos considerar, tercera jornada en la que se ha llevado a cabo eh, mo, movilización. Eh, me, me, aquí hay personas... No digas comercios ni uno. Bancos, ¿Banco? bancos Que entendemos que también son culpables También, bancos, comercios Ni uno Manipula si haré en contra Coge los micros Bede la tilao, lao Irola y ratia En creo que ha quedado bien ahora ¿Y qué haces tú para que cambien las cosas? No haces nada, ni tú tampoco